بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وحابه وعلى آله وعلى آله وعلى صلحه سنته إلى مدين وزمعين وبعضه في إسلاميه وعنه في مرشيب السلسلات خصوصاً في هذه النقطة التي أقول لك في إسلامي سكر على الألبيل من قبل أن تكون في جزيره وعنه أشخاص بها وعنه في المرشيب السلسلات سعودية عمانية إماراتية قطر او بحرین او کویت او د جزيره ودونه په بندر اذه نورز باندې به موږ او تاسو کې کوشش وکړو چې د عراق او د سوریه په اړه کې خبر وکړو د عراق او د سوریه په اړه کې هیڅ مهمه خبره وکولې د غوډي جغرافي اهمیت په اړه کې او د تثثوق نسب کوم قومونه نشته د اروپا په اړه کې او بطير طول اشيزة كم سياسي افكار او نظريات كم عقايدة او اديولوجية التحاكمة ديغو ببارك مختصر او نخبر وقوالا دي سوريا ببارك يو تقابل تستياد كما تستوي ليسا سوريا دير مهمه از مكة دادا سوريا دادا دا. دي خوات اقول يو خوات دي عراق سر اغلاري سر حد لاري لا بلا خوات دي تركيا سر حد لاري بلا خوات دي لبنان سر حد لاري او نو بلخاتدا د مدیتراني په غاړه باندې پرته ده او د غرب د خوانو چې ار وخت هليبي حمله راغلی دي نو دا شینې مستهدفه کړې ده په دې سیمه باندې خپل تاثیر خور کړی دی لکه دا د مدیتراني په غاړه باندې پراته ده د سوری اهمیت د صحابه کرامو رضی الله عنهم د زمانې نشرو دي, دي. بلکې په هغه ما تاسو خدمت عرض کړ چې دې سیمه ته شام ویل او په شام کې د غدری سلو چې سوریه ده لبنان ده ده فلسطین ده ده تنفع غيركي بسوريكي يا بشامكي شام الواء شام مباركة زمك ده او بركاتي بقرآنك يا الله يادكالي ده الله سرماي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نو مسجد أقصى بفلسطين كده دلت او حوله ده شوخة زمكي دا دا دي سم ځمکې دی را مبارک ځمکې دی د برکت معنا ځنی علماء او په مختلفو مجاولاتو کې کړي دي یو خدای چې د ځمکې دی انډیا و ځمکې ده په دې ځمکه باندې انډیا هڅه دي دی انډیاو دعوتونه وکړه غلي دي, دي, دي. بل خبرت کې دا ده چې دا ځمکې حاصلخیزه زرخیزه ځمکې ده درېمه خبره ورته دا ده چې د دې ځخلق نرم خویا خوش اخلاق نرم دل عالم فاضل خلق دي د سوری او د شام خلک ډیر باور لرره نرمدله او عالم خلک دي او د اسلام لوی لوی علما شام ته تشوییده او مذاهب دي او د ډیرو نشأت او وده وسام کې شویده شام ډیره د دي علم او د مکه ده نو همي فضیلت ازمکه کده همي فضیلت په خلقو کده او همي فضیلت په تاریخ کده د ډیر انبیا په دیسی مکه هڅې دي الله تره لګل دي او د دعوتونو کړي دي ته د مثال السلام دي قوم فرابسه باندې هم دغه شوم د فلسطین نیمه یاد شویده او دغه هم نور انده یا ک د ابراهیم علیه السلام پر زمانہ کې او دغه خو خاطه تونه انبیات تر شی دی دغه تصویر او تشکرګزاری په دې سیمه باندې شویده سوریه تقریبا ول یا اتل میلیون نفوس لري ول یا اتل میلیون نفوس لري دغه دغه نفوس نه هیڅ عرباندی نوې سیاست د سوریې کې عرباندی او دا پاتې لسې ساده چې دي پکې یو برخه پکې کوردان هغه کوردان دی یو برخه پکې ارمانیان دي او یو برخه پکې نور خلک دي مختلف ادیان. تقریبا د مين في صدنه هم کم یاد مين في تقریبا برابر يهودان پکې دي هغه وس اکثر اسرائيلو سټل دي او نوې سیاست د سوریان شدي اغي مسلمانان دي په دې عرب مسیحيان هم ستدا او نور اروپي مسیحيان هم راغلي ولته په ځینې کې د اروپا په مخ کې انده غولم د غښتمه ده نو هیڅ څو داخله مسلمانان دي او په دې نو هیڅ څو کې دی تقریبا د یا دعا یو څو داخله په هغه کې مسلمانان دي اسمیان دي او دغښتمنه دي دا یو برخه دروزيان دي دروزيان او یو برخه علویان دي کله هم علویان او دروزیان د خپلې عقیدې له مخک مسلمانان نه ګڼلای کیږي او بعد و نه ګڼلای شي او مسلمانان یی دي دروزیان او علویان یی دي اغه مسیریان په بار کې زی به ورسخه خو کې مخکې ماته وویل علی رضوان مخفل الوه ګني په دغه جمله دغه حافظ الاقصد قران یې هم ستروسه پوری ده او دروزیان یو بل سیه دلاده چې دوي عقاید ده ټول مختلفو ادیانو یو خالق یا یو مختر یو یو یو مخلوق شېدي په هغه کې یو برخه د مسلمانو د یو برخه به کې د فارسی فارسي دین دا او یو بل یو برخه به کې د هند حکمات یا د هند ادیانو ده په جمله کې بودائی او هندوی زنده راغلي د درځانو یو زیاته برخه عقاید د هند حکما او نظریات دي او یو برخه به کې د الہاد د ملحدین یا دی هغه خلکو چې په ایران کې په خوا مزدک په زمانه کې اوسېدل دی هغه هم کړي خو په موضوع کې دوی ځان مسلمانانه ګڼي او په مسلمانانو خوري ځان ورته پیښې چې موږ مسلمانان یو نو مونږ هم د مسلمانانو په ځان باندې یو په خاطر باندې عرب دخلک د سوریه د عراق اهمیت منقابل ورځ وای دی سری سنس رزلټ په څیر چې د فلسطین او د سوریه ترمنز ورو کې یو دی ملک دی هغه لبنان نو میږي د دیر ورکه ملک دی د لبنان دونو ورکه دسه ته داخل نه یی مخور مخربنده نه ځایږي خو د اهمیت په لحاظ باندې لبنان ډیر مهم ملک دی تقریبا سلور سلور نیم ملونا سلور یا سلور نیم ملونه, ملونة نفوس لري او د لبنان په اړه نیو څه مهمه خبره دی یو خبره خدا څه د پختل هم یو ساحلي خار دی او بلکل مدیترانه په غاره باندې پروت دی او اروپاتې مخه ده نو کومه هوا خارونه ولري دغه تجارتي احنیت او اقتصادی اهميت لري زما خبره پا دادا پا لبنان کی ده اوی اوی کی دی. پا او دا ده چې په لبنان کې د ابيال فصادو په شاوخوا کې مسلمانان دي پدې کې اته یې په شاوخه ده کی یا د سې شاوخه ده کی سې مسلمانان دي هغه باکیمنده نور سوي هغه پې کې ډر ډلې دي یې ډول پکې شي اغان دي دا دغه بلاد ولا دوه او یو ډول لاتیکي مسیحیان دي مارونیان یا موارینا ورتوای نو یو ډول مسلمانان شو یو ډول شو او یو ډول مسیحیان د ریډلې کټول مسلمانانو په شمول دي ریډلې دي د نظام د وسنۍ جوړښت پیدا دي سفای دولد دي د مصرانو تصاخر باندې کړه وي تکله حکومت جوړیږي نو په حکومت کې هغه د حکومت مسیری یعنی رئیس دولتي مسیحی دی مارونی پیسې نه تکلې کیږي ریسشي دولتې باید چوکوي مسی او د ماروي ته مسیي راضم باید سني دي سنی مسلمان، یعني د سنی مسلمانان د جملی نه باید ص رام ااکشي او دپارغمان رایسشيسی او نهاک د پارلمان رشي دسی او نهټاک ک دا اوس سسی توازن دی دډول برابر کري دی د تااس کې دا دی چې کم چې مسیحان دی هغوی س خپل ب باندېټ کلک خلک دي او ماونان او په اقتصادی لحاظ باني انداد ول پاسکري لحاظ باني خمو نظام خلق دي کم چې سیه ګان هم په اسکرلي لحاظ هم په فكرو فرهنګي لحاظ باني خمو نظام خلق دي چې دغه تنظیم دي د حزب الله څخه متصل دي حزب الله عربا ان ما تسخدمت كه خدمت كه حزب الله هم دولت نه ده خو په دنیا کې داسې مطرح دي لکه دولت خپل تنظیم لري خپل فوج لري خپل مشر لري خپل خپله خبره په خپل حکومت بانې په زور بانې شي بلکې په دنیايابان ته ور منلی شي او کې او نبي ملک ددي په ملک باې حمله کوي نودی حکومت په قرار کاره ته زور باې ناستې دو د خپل ځان دف کوي تاپ وسته کاله تیر کاری دل اسرائیل په لبناان بانندې حمله و کوله دا په حت کې په لبانحمللا نه وه بلک ابلله بې حمللاوه او حبلله ته اخیره پرې وک کولی شو خ په میرانه بانندې هم دفا وکي او هغه خپلې سیمې مو ساتي او هتا چې سیمې یوه دانو خپل زور باندې نیولې یا هغه هم ورنه بیرته تخليقې نو د حزب د شیعاګانو او د ایران د تړاو او د রাজনীقي په باره کې مابل او تاسو سره کاری خبرې وکولې او د ایران د تشطینه په لبنان کې در پیاده کثیرا ولې په لبنان کې د تشطیلېري او ولې په عراق کې د تشطیلېري او ولې په عراق کې د امریکایانو د پاتې کېدو سره د تشطیلېري په دې باره کې مرسته خدمت کې خبر ادرته د سوری د سوری په د مهمه خبره دا ده چې دا درې متایفه مسلمانان دي پکې په دې هغه یقیني او حقيقي څو مسلمانان دي هغه نهایت به سره سره د تنظیما په اقتصاده او په فوزه په قوته خلق دي او هغه حکومت کومه متمثل دي یا د حکومت سنی برخې ده هغه به دین او سکولر دي هغه سکولرزم باندې فنی دي نو زهکه د اسلام هیڅار سره توغی باندې ډیر نه شته ولې د میګان همز من غایات واور ده ټول لړل نو یو پاتې ګوري نو یو بل مو ته ورګنه ونی اره دلیا دې څخار پاتې دلته دا د څلګونو ټول لړل میګان ګوري من همغه اسرګه مرته مې نوې لې څنګه دمو پوهاته یغمونو نور دی نو لبنان د سنیانو د طاره په نن را ک یو وا دو راحلیت لري چې هلتهشي کتاب خانې دي او شخې چاپ خانې دي د دنیا د مجاهب به کتابونه چاپه و په دی نه کې دا چې د دنیا ډېر خلک سن مسلمانان دي د د س مسلمان دی تاه دوی دونی کتابونه ډېر چاپه او خطر صافتانې چاه وي خدمتی کوي په علم باندې مشهوره ځای دی افغانان په لبناان پرور رابطه او تهرا لري دا ته را او رابطتوت هم رابطتو ده زه فهمم چې مونږ نه د تمام مسلې مونږ په تاوان تمام مسلې ده د لبنان رابطه افغانان مثلا مونږ په تاوان باندې تمام مسلې ده واغداده چې امریکایان دیو نمثل او کله رئيس په لبنان کې په همتون جوړ کړي مخکې اول یو مدرسه ګوټیو بیا غي مدرسه ترڅو کولا غنه یو ماحب جوړتوه بیا بیا غنه یو فاکولته جوړتوه او بیا د فاکولته ورسته په یو لوی په همتون باندې یو نستای باندې بدله شو امریکن یونیورسټي ورته امریکن یونیورسټي په لبنان کې امریکایي په هنتون په دغه سیمه کې ډېر لوی لوی اهلکار کار وزګول او پیدا کړل ف هم په سوریه کې اهلکار پیدا کړل او هم په دیتوله سیمه کې اهلکار پیدا کړل خو دا چې اهلکار چې د غرب د پارا کار کوي نه د مسلمانانو د پارا دا چې چې د امریکا د کار کوي زه دا ورسره ان په خدمت کارو قومه دلتهګورې تاشي د افغانستان باې مادلته یو چوکر کې تا وکي دي او یوکرخم دلته سووکر هممدلته یحللقه د ن سر په سران تا وړي یو دلته د سي یو د لبان په سر با شد یو ورست منګه دا کړی ده او یو دلته په توررکې په تاسو وګورې یا په اسلامي کې د تاریخ فکو کې تقریبا دغه دودرې ځایونه دس دی شوي دي چغ یوونه یو للحظبانې مرکز پاتې شوي دي مرکز غار او په امریکا د اسلامي و دغه د مرکزیت یا مرکزونه تشخيص کړي او بیا د اهو د فاره داسې برنامه او پروګرامونه جوړ کړي دي چې دغه سينه خلق په خپل د امریکا غلامی ته اماده شي او امریکای زهنهت او فکر په دوی کې خور شي که امریکایان نه وي هم چې امریکایانو هغه دغه د پخپل انجان باشه ګوري بلته ترکیه و ترکیه ترکی ترکی تقریبا د 1500 یا 1500 یا حتی د 2500 کلو لپاره د اسلامي خلافت مرکز پات شویده د عثمانيانو په یو ملک ته د ټولو دنیا د مسلمانانو د اسلامی خلافت مرکز دی نو هغه به مهمه وي کبه نو هم په سیاسي لحاظ باندې مهمه وي هم په دینی لحاظ باندې مهمه هم په تاسکری لحاظ باندې مهمه وي هم په علمی لحاظ باندې فکری او فرهنګي لحاظ باندې مهمه وي امریکایانو دا اهمیت په تور کې کېدای تشخیص کړی او بیا په ترکیه کې دلته امریکایی په همتون جوړي د امریکایي په هنتن څخه کم خلک ورول په کم فکر او اقیده او نظر باندې ورزل هغه خلکو په نتیزه کې وکول شو چې ترکیه نه اسلام نه د ترکیه د اسلام ترمنځ یو فاصل فاصله راوست او ترکیه بیا سکولر حکومت په حیثیت باندې په دنیا کې مارسی کړ او د داسې حکومت په حیثیت باندې چې اسلام رسمن په حکومت کې ځای نه لري او کڅوډ په انتراسي زون کې فعلی اسلام پالنه کوي هغه تر یو حد پورې اجازه خو نور په نظام کې په حکومت کې اجازه نهسته ته د یو تیکری په سر کوو چ چې د ی ورته د استمال د به اجازه هم ورتهمه تا سر یاد سوو کاله مخې چې دپ کې د آخرین انتخابات وشو په انتخاباتو ک بلکې د آخرین لږ مخکې انتخابات شو وشو یو د مروه په نام باې مروه کا وخت چې په نامبان ی و خه کامیاب وکیلو په انتخابو کامی بچوه وس ورته را ورتهه او بیا چېغ پارلمان ته راغله هغېولزه مسلمان یم او یو تیکري سره را حکومت د هغې مخون لغوسنا یا په دې خاطر دې راضیبم یا به ناراضی اف اذال زور کوو به څه محکمې ته و محکمې هم دې په خلاف بن فیصله وکړو بل اخره تر دې چې د ترکیه حکومت په زور او په جبر دې هغه سجنات ترکی نشنلټي واخیسته بالکل دې ترکیي تذکره یې ډېر تورنه واخیسته او دې ترکیي نه یو چې ترکیي نه نه د ناو دې ترکیه په نظام باندې ته دې هیڅ نه د نقد لري نه اعتراض لري او نه د څه لري دطات ترکمنس نه لایتي د بلوده نو ته ترکیه ته انتخابوم شو کامیابوم شو تر... دا چې اوس ته دې مستحق نه نه بناء تا دغه څنل رتيبه نه چارسم راه حقوق مترتب کیږي ته دې هیڅ مستحق نه یې هغه بلکله هوا دې پریخده لاړه او ټکرې پری نه خورلอัลته یوخذ دې یو ټکرې په سر کول او اخ نه لری په فاوض کې موږ کول دا منه دا بندي موږ په فاوض کې بندي څو به نه کوي تک فوج عسکری پکې اجباری ده کتوک مون کوي نو پپټ پپټه باندې کې چې تا کړي کړي به ما ته یو ترکي څخه کواله ته ما به ته مونږ کاوه نو پډي رو پټ پټ ځای کې چې دغه یالماریګه نشاته یادسته ځای کې ته ته شو کوه تبه وی دیواله شو ملګری ته به مو ویلې واغ په انتظار خو ما به زر زر بیا مونږ کوم څه نه نه کواله شو او کوم تعلیمګا کې یا پبل کې و نه شو کواله یو طالب بدلتي په خبر کې سبق وایي درڅه <تصفح> افغاني خلک ترکیه کې تربیت لپاره ورولې یا ورزي د دوه سلسله هم دغه زمونینا شروع شو شوې ده چې د کینې زمونینا ترکیه کې اسلام د دین په حساب نه ل حکومت نه استل شوی دی په نو نسو چلې ریس کې ترکیه سکولر حکومت په حساب نه یا د بی دینه حکومت په حساب اعلان شو او دا هغه معنا و چې منلا خپل قدرت ته اورځي او ځکه منلا خان په نونو سره نونو سره راغله او نونو سره نه دیش او دا د یاده لواني لواني دورې ته من له خن یو وروه یو دوره باندې وته ل دوی و میاسته د ملک سرپرست مو و میاسته په شکر باندې وته ل وبرکو و و میاسته دوی وته او په روپا کې شکر و له دیکھو چې tle نو سمي جامي هغه چې دیر تر اطلنټو دې خې پرتوګا روپا کې تاریخه او د دې افغانستان تر اغله هغه چې د کل د تهري نه راکوځي افغانستان تر ازي او مکه سریا نوهس داې چې تررکې د مسلمانانو ی مرک امریکایان دا د فکس لاندې ونی وله په بهې کارو کو امریکای پانتونه پوتونونه دل جوړ که من د انجام تسی چې د اسلام نه تونونه فاصله ل دی بل مرکب د مسلمانانو تاسوون دی د شام ځکه د د شام ځکه تا ما خدمتې سر چې دا د علم او د فرهنگ او د مذاهب او د تکووا د دییانته او د جهادونو د لکر و د ب مکهه د فتو حو ځمکه همدغه <متحدث> د شام خلک دي چې دغهغربيخوا یا شما قافت حق کړي هم دغه د شام خلککوو چېو اندلووسې سط حق هم دغه د شام خلک و چې د معوی رابدان هومروا راکرې کول همدغه د شام خلکو چې هغوی وروسته بیا د صحبه وشان فاتشول او د مظاحبه د صندا او د فقطقاحت د رن په دوی که نورو نو شام او دغې سې په ټول اسلامي نړۍ باندې یو ډول سیکري او العلمي دي دي دي دي او خلکو بدا د دین د ذکر او مرکزګانه د دین د ذکر لپاره د خلک شامتتل نو نو علماثه ني ترسي نو امریکانو ته غرب ته د درک معلومو دایو مرکز ته باید دا مرکز هغ خپل کړي هغه دلته هم په بیروت کې هغه وخت په شام کې دنه نو الجامعاته الامریکيه امريكان يونيورسټي دالت که دا امریکایی په همتون د شام پښیم کې داس خلک وزي زول لك لويس معلوف دبي المنجد مالك سدي لك بطرس بستاني لك معلم شرطوني لك جورجي زيدان دت اغى زمانه كي لو لو مسيحيان البت عرب مسيحيانو دغ عرب مسيحيانت بيفهمتون كي داخل سول او ديدزن بيصارخ سول او بيلاول اروپاتا او امريكاطا او ديدزن يلولت احصيلاتو كول بيرت شرغ الدوله حزبنا جولكل تنظيمه جولكل شامط باخلصك شو شام اخبار خلصتو شو ما جلا خلاص کړه چا ځان ته مکتوب خلاص کړه چا ځان ته یو کلی خلاص کړه چا سياسي تنظيم جوړ کړ نو په دغه سیمه کې د عربین اسلام لازم ځای کې خوده د عربین اسلام ځای کې خوده او عربین اسلام دیابل چې دا اسلام د لمن نوټلې زکه د اسلام د سياسي شي د چې منګه ټوټه ټوټه کوي یو ته وایي چې تمه شي ایبلته وي ته هوی ایبلته وي ته ته درزی ایبلته ته او د عربیت سره د اصل منګه سره یو کوي عربیت منګه سره یو کوي او دین موږ سره تقسیموي نو امداغه وجه د نسملزم کې دین نه ځایږي نسملزم دا وایي چې څنګه په نشم زما په قوم کې شامل دي دا زما دی دې ته بنګورې شې د وستوک دی دې ته بنګورې شې دې دې زيبه ده کندا ته دې دې زيبه ده په فکر له هر څه هر څه د زما خپل دی او خپل که هر څومره زما خې دې تر نږدې یو خو څه زما دې زيبه وين کینې ده زما دې قوم نه نو بلان ته اګه باندې به ورسې ان شاء خبره کوه اوول په نلزم ک اسلام زای ی په اسلامې نس لزم ن ځایي او اسلام ننسنلزم ته جااهیت وویللی دي حتى د صحاب په زمانه کې رسول ناصلله الله نلم ن لزم یاقوم پر خومګ ته جاhilیت ویللی دي فشان ک چ کلل دغه مرطایی په هنتون جو شوو ندي په دغه سیما کې اهل فکر اهلی نظر اهل صحافات اهل کتابت اهلاعلم او اهل سیاست خلې وزل او هغوی بیا پهدي سمه کې سیي او فکر یې سرمه غزاریو کوله بل اخر دلته د عربین سره لازم پنامه باندې یو نظریه ایجاد کړو وي دوی ومته یان نه به سره د دې مسیحانو د عربو مسلمانانو زمونه د ځان سره ذکر ست د نن ورځ دې د دغ عربین سره لازم باقي ماندو او شکل او سیرای یا آثار چې موږ ګورو کله په عراق د حزب باث شکل کې ګورو کلی په سوریه کې د حزب شکل کې ګورو کله په مصر کې د ناصرزم په شکل کې ګورو او کله پلبنان کې د قومي عربيته او اردن کې د قومي عرب قومیت په دیشکل کې ګورو او مختلف نور اسکا هم د تاریخ په اوږدو کې تیر شوی دی او زمونه که پلبنان کې امدغه امریکایي نور ستفعاله ده او زمونه ترې تړاو دا دی د کرزي د کابینه او و وزیران په پلبنان کې د امریکایي په انتون فارغاندي په شمول خلل زاد د مل خلل زاد د تخفل په بیروت کې د امریکایي په انتون دي خاني ستمر په بیروت کې امریکای په هنتون فارغ دي دا فرہنګ امین فرہنګ هم دی امریکای په هنتون فارغ دي ما امروز د کرزی دی وزیرانو هغه به یو ګرافي په وساله په یو خبرتین تعجبنی وکړ چې ووه وزیران د کرزی داسې دي چې د امریکا د په هنتون فارغ شوی په بیروت کې ځکه کړی په عربي باندې هم پيږي بلکې په عربي باندې خب پيږي ځکه ډېر عمر یې ال څه او د دې او د شان امریکای په هانتونو خصوصیت د دې استادان دی امریکایان او غربیان دي سره هیڅ چې امریکا او خارجي استادان کدی نشي د کومې د یلمي مستوى کمدہ زما په ټکي انګریزي او د دې اغه مشورتي شورا چې شو کمدہ قيادي مشورتی شورا په ريکه باندې امریکا مستعفی یا په خواني رئیس جمهوريان او مستعفی وزیران او لوې لوې مثلا او بین بلي تاجران داوت شامل نو دی په همتون داس خلک ګولي دي چې دغ مثال تاسسیور یا چار ی او یو یو حکومت چ لي بلکله مریکانو ته بلک پهګوت وور نهوي چ خخل نوند ک په میلاله متحد کې د ټولې مریکو معندی وک کوي په ملای متحد کې اندغه افغان په لاس وورغوي ص دا د مریکو مندی وکي د مریکان سفیر شي داې سفیر په ملاله متحد کې نو دی په همتون داس خلک زیې دي دی په همتون بل هم همدغې په همتون په مصر کې په قاهره کې امریکایی په همتون م سره قاهره ې مهمه اوورځ که قاهره د تول افرییقا دپاره د علم مرکز دی مصر دا نور افیقا تقریبا بیرته پاتې ملکوونه ل ډېر او دا شمالی افریقا کې فیا ده کتوننس ده کلجزظایر ده که ماکس ده او که سډان د که اریتیا ده ک چار د کنیجر ده کم مالی ده او که مریتانیا ده دا سونه سیینې دي د ن سر د سي او اقتصادی او سکري تااسې بلندې دي او دغه تونولسیې د ته اوکران په ک یا طرغې وروسته فتح شو دي یا درته څ راسکرري تحقات راغلي دي نو قیادت د مصر م سر دي مصر د افریقا دپاره یو دروازه ده دی د اسلهخواه او د ټوله افیقا عمومي علمی او سي او سیکي اوقییادي مرکز مصر دی نلی د پاه سر ټوله اففریقا بانې امریکان د کیسر و وکي نو باید غو مرکز د خپل کې چې په مصر کې هم دوی امریکایي پوهنتون جوړ کړو تاسو چې وګورئ په دنیا کې چې په هر ملک امریکایي پوهنتون جوړ شوی هغه ملک اسلام نه ډیره فاصله ده مصر یو وخت د اسلام مرکز غنل لیکل دي ازهر د علم او دین مرکز غنل لیکل دي سرچینې غنل لیکل دي او مصر چې د اسلام نه څونه لږوال اختیار کړی حکومت په ایسټاني نور عربی ملکونه غمر دي ترکیه چې د اسلام نه لږوال اختیار نور آسیایي ملکونه غمر نه دي لبنان <سؤال> او سوریه سونه په اسلامنه لريواله اختیار کړی دی د نور ملکون هغه مرنه دي څلورم مرکزیت په دې سیمه کې تر ټول لوی مرکزیت هغه د افغانستان او تاش افغانستان ګوري افغانستان د ټول دپارندې پوځي حرکت او د امپراتورۍ د ډړ وړې کېدل یو سخرپت شوه چې چنگیزان راغلي د هم د یو ډول ماتو سره مخ شوهي کنگریزان راغلي د دلته د ماتو سره مخ شوهي دي روسان راغلي دلته د ماتو سره مخ دي کمریکان د غزان راغله دلته د مات سره مخسیوی دي او دغه افغانان چې دي, دي, دي بي دزور جواب په زور بنوي او لوکصه هم په قرار باندې دي ډیر په قرار باندې دي هغه وترانه چې لیکلې وي د مانامه څرګر بياندي فلکوب دي خو زماده انتقام کيسي فلکوب دي فلکوب دي فلورو باندې دي خو د حکومت داسې و هر کسه کرکرای په خطو کې بندي دي نو وته لای نه شي که څه هم په دوی خالي لا غاري وځداده داسې ما پوسټکری له هاسباندی د غرض د فرهنګ نه لري ده د غرض د مبتزل مادي فرهنګ نه لري افغانان د جنگ د طاره طبي او فطري امادهګي لري داسمه که یې فطري او طبي امادهګي لري هم داسې ما د انګلزان هم ورنه په شکایت کې دی روسان هم ورزم شکایت کې دی ودسين هوادون هم ورته د سم نظر باندې نو ګوري نو بنا امریکانو دلته پر قابل کې اوس د چې اول کار راغله قابل کې امریکای پوهنتون تا چې په درلامان کې امریکای پوهنتون موقعیت وري په اویاجرری بمه کا باندې داې ورته روانو ده پهې اویا جری بم په دی ک به تدریس تدسي و به هم دل ته وي هم للی به هم پقی هم دل ته ويدار به هم پهقی هم دل ته وي او کارو باندې شروع شوي دي بلکې پرون ما را ډی اوور دله چې دغ تر او سپورې د افغانستان د حکومت یوازاره خارجت دی پ دیپلوماتان روزلی دي په دیپلوماتان روزلی ديته یو په دنیا کې د افغانستان د اوسنی حکومت س ستونونه کې کارونه کوي او بلکې دا یواژې یو يو د سیاست د بخش یو انسپیور ته چې په د امریکایی پوهنتون پرې مربوط دي په د امریکایی په هنتون ک به درس هغه کسان وواي دا اوسنی وختې چې د داخلېفییسوررکی شي او د داخله فیس یواز یواز 15000 ډالر ده 3000 ډالر یواز د داخله فیس په دغه هانتون کې به یواز د په هانتون به افغان وي او د په هانتون رئیس ته د فایل په نامه باندې د څاول د کرزی په وله کابل نه کې د هالي تحصیلات وذیر و شریف فایز شریف فایز د دې په هانتون رئیس ته ها شریف او د دي ديب په هنتون مشورتي شورا د لبنان دي په هنتون مشورتي شورا د مصر دي په هنتون مشورتي شورا او په تركي کې دلطه د انقاري دي په هنتون مشورتي د ټول د د ټول شورا مغايوې د په امريکا کې بي د ټولو مغايوې شورا ده په امريکا کې د مغول اخانه به اداره کوي د تدریس زوادته کې ټول انګريزي او پښتو نو اوسه د شاري نه ما په رډيو کې اوریدل سدلته افغانان هم استاد کې دي افغانان وستازم کبل نشي زکه افغانان په دی پانتن کې د استاذي ثویه نه لري بل د تعزف خبره ډيره ما چې په دې پانتن کې به د څو فاکولتي اغا د افغانستان د پرقې او د صنعت لپاره رول ونه لري مثلا د انجینرۍ فاکولته کې نشته ځکه په افغانستان ودانېږي د طب فاکولته ور کې نشته په دې افغانستان د خلکو درد دوا کوي ګو د کې د سیاست فاکولته یاسی ولو مفاول ته د ووررکې د هنارهای زیبا فاکول ته د ورکې او د اداره او منژمنت فاکول ته د وورې چې څنګه حکومت اداره کې داسې خلک تننګه ووري هغوی د حکومت اداره دی دی ور اداره کې او د ته ورته د کمپیوټر سانس فاکول ته د ورکې خو د ت او د انژینری فاکول او داسې اولو مفااق ته چې د افغانستان پهستانات کې هغوی روولولري د تجارت فاکول ته ورکې د تیجارت اوس بینلی شو دی او بنی چرات کې دغه د آزاد وزارت تجارت د دې کیادت بیا د غربي امریکا سره زلت نو دنا او د دې هم پم دې طریقه باندې بیا دلته د تجارت د پاره فکر او خلق ورودی نو د په هڅون باندې بیا څل لدیو بلور تفصیل باندې خبره وکړو من یوځم ما د نو سوېل ته په لبنان کې امریکایی په هڅون دی او د امریکایي په هڅون ته دغه خلک کسان وزل لکه د نن افغانستان اداره کوي نه یوځل چې افغانستان اداره بلکې نړیوال اداره کوي اف دې معنا باندې د امریکا په خپله امریکا کې د چوک پیداه کې د زمانې د پارهه چې هغهه د امریکا مل وېږي د طوله دنیا د پاه بلکهسې پیدا کې چا هغهه په خټه افغان دی او د امریکادي پههنتون م فارق دیدي په بیرتې د امریکا د پاانتون نه په دا کې اهیت چشي دي اهیت په ک دا دی په خلزات کې چې ه د ایران د پاره فارارتبان دی چې دااجکستان د پاره دی د افغانستان د پاره او فارارتبان دی د عراق او د اردن د ټول دی لپاره دی د د اروپای لپاره دی د امریکا لپاره امریکایی دی نو د دې ټول شنو د طایکه مشترک عناصر شته دی د دې ټول شنو د لپاره مشترک عناصر طایکه شته دی د عربي په جذب هم پوده د افغانانو په فکر او په مزاج او په طریقه پو پوده پا د دې سیمه په حالات باندې پوده تاسو ولر د بحراني حالات کې امریکا اوول <أولا> افغانستان افغانستان خپل سفیر دی وټا کو تر دې د ورسته دی ایران خپل سفیر وټا او تر ایراني ورسته بیا په ملل متحد کې خپل سفیر وټا کو نو کثیر ته دغه په انتون په افغانستان کې کارو امریکایو او اسکارو باندې سره کړلې درلمانت دی ورځ خپل میوه ورکی نه بیا به یقینا د افغانستان لپاره دی د 10 کسان روزو لوي چې په دې سیمه کې دغه سیاسي د پلي کولو لپاره هغه کاريګر دي اقورت زور کتا اوستاد، انجلسی درسمتا، شرف دبلوماتا افغانی کترا ای خلا دروکتو ماتا؟ بل انجلسی درسمتا؟ انجلسی درسمتا دی شب مازجی غراديوشن ازن کتابانوز با پنج ست دبلومات افغانی اونها تعلیم دادان، فارغ کردان، پنج ست دبلومات را تالیه بالایا بل این، و ایلم قفتن که به اهر اندازه ای که دبلومات ها افغانها افغانستان انجلسی را خب نیاموزن ب وقبولیت در جهان بستر با شو نه را د ریاست پس د امنیت شورا ته حيات کې مرغله بله ها او بیرته د سوریانو او لبنان نږدې دوه نو تخلاصه راو شو دی خو ته بیرته په عراق باندې کوم خبره کلی دی عراق نه دی خو ته ایران تراسو په ایران باندې هم نو تاسو خبره کړو او ولر باندې ایران د افغانستان لپاره هم خو دوست کېدل شي هم خو دښمن کېدل شي کې ایران نه یې څه دی عقل نکار عقل نه نو افغانان دې په حق بد بدنی ثنو بد ارادینه لري هم تاسو څنګه چې څنګه غواړی ملکونه ترڅو کې نو غوښی د برلاسي د لارو له کوشش کوي او کوشش کوي چې په افغانستان کې اغه اقالیتونه باندې پام او توجه وکړي څنګه دې سره هم فکر او هم نظر او هم عقیده د دې صدراندي اندغه وزه تاسو ګورئ چې ایران او افغانستان کې هم امریکایانو په وجود باندې ته اسکل نه لري او په ایراق کې هم امریکایانو په وجود باندې هیڅ اسکل او نه لري و جداد چې په عراق هم اشیا د اول زلدپارو خدای ترسیږي او پاکستان ک همشي ی دی اول زلدپارو خدای ترسیږي ریاستي جمهوريت ترسيږي په د اوسني حال کې سمست کې بدوي د خور زابطنه پرتا کېدلی نه شو وځي دا چې د دې په حق کې یو دولته تبعييز و بلکې وځي دا خلک د دې پارو یو فداري د پردېو ترې دي د دې و فداري د خپل دولت او هیواد نه وي د دې و فداري اعلیيتي د دې بلکې دپار یو خپل د ملک د هیواد د خلکو دپار نه وي نن دا وجه خو دې باندې دا اوس هم ستمره خارجی موسیقي دي, دي, دي خارجی موسيقي د دې دلته دي په ایران کې تقریبا داسې دي 3000 ته يا 2000 ته یا د اويو مليونو پورې دلته خلق وسیږي او په دې دوی داسې وایي چې لږ دولس مليونه دي کې سنیان دي خو سنیان خپل پیدا تر دې دي ډیر سي غوي د شلو مليونو په شخوخه کې هي او بل ما تاسو منو چې دار سره وته بغديران 1600 نسيمي سي دي د سنیناشیناسيني دي او دا د ایران د پااره دوی یو خطره ه کوي اوه افغانستان خواته داسېمه سنی نش د په د مار کې پاکستان خواتل د کوردان دا هم سنی ننشونه د دلته دی بندې خواته او بنده ععباد خواته او بیا د وااز خواته داسېمه هم عرب دي س خل سنی خلک دي او عربي زهبه وي او بیا د عراق سره پهپوله باې دلته کودان دي دا په خپله هم سی خلک دي او د خواته د ترکیې سره کم خلک دا همه خلک دي سنی خلک دي نو ایران د دې نه دیره لري چې په دې سم کې چې افغانستان د سنی دولت په حیثیت باندې دی وسامي دولت په حیثیت باندې وجود کې راځي او قوت اخلي دغه خلک کې دی سي د بي د افغانستان د وزناب قوي شي او یو پمنک چې د په حدود کې د خپل حقوقو مطالبه وکړي البته د چې اوس ور محروم دي او په د مساجد د جوړولو په ایران کې په پایتخت په تهران کې په ټول تهران کې دستمیان یو مسدجت نسته دی په داسې حال کې چې البته یو میلیون یعنی لکه سنیان په پایتخت وېږي خو نو دا چې مسدجت نه لري بلکې د جوړولو اجازه یې هم تر اوسه پورې نه لري اول ته خلک چې د نیمه موند کوي نو یو برخه خلک ورږي د پاکستان سفارت کې البته وهال غوندي دی او په کې د نیمه موند کوي نو بل که ماشه یو مسدج سنیا وود چې سب پرېټیشن ته تمام نن په فارډه دلته ته کوم شاهد کې دلته یو مزدت دی شیخ فاز مزدت ورته وايي خاصه ورته اشاره وکوله ته ما زیګر او په ماسان کې په مفتن کې ودان مزدت و ودان مزدت یو خاطی مسرکو بل خاطی مسرکو یو خاطی دولتی ودانایي د خپل مسلف دوله ځای تو واقع و او مفتن کې خلکو منځنه وکول لاړل په هر څلاغله ګوري چې الته یو قد ادم ونی ورکی ولادری ونی ولادری او چمن دی ورکی مزدت مستره صاف چمن دی ګلانک کې کرل په پدانی بچو کې ماشینو دكتور مژدله بهول دیوالو له ارت سراور دی او دی اخذ زرزر خاورت کې چې ولي بیت ثمن طیر له بل ځای مروړی یوه تلګول دی اسنی ونی د ګل دانونو سره راوړی الټی د سیخی دی سبا چې خلک راغلو ګور شي د پیریانو پچایده د خېت نه مژدته نه اثرسته ده هیڅ څنګه ستاره او یو شین ثمن دی چې خلک هرڅه ولته مژدته د چا تصور باندې اخلي ذهن نه اخلي د مژدته وګوره د پارک وګوره د کمنو وګوره د ګلو ګلکاریو د وګوره د ټول ارت په یوښته کې شوی م دو وږي چې مض دا د مسلمانانو مرک چې مرکې پیدا کو د خپول حوق مطالبه کوې د تعلیم کېږي تدرسي کېږي شاگردانانی کېږي او جایای دا سال سره چې نور هم خوېږي نو ځکه پهې مکد د سو د غ سره دو چې س لدي بلک یوول سریه دخمننی ور سر تر ایرانه چ رار خوته افغانستان د افغانستانمون تا سخول وط دی چې د باې پو په کراان دي او تو مخک چسیې دي او ساده کې ورته تو دي ان شاء الله به دې <متحدث> مبارک وي تفصیل باندې دا ټول درس دې په اړه دې چې دې په اړه تاسو پوښتنه راوړئ خو ته د پاکستان او د هندستان خاورته د پاکستان او د هندستان خاورا د یو مزاج لري د دې غټ تاریخ او جغرافيہ دا درته نه وایمه دا درته نه وایمه چې دلته یو سلسله ته مرو نه انسانان د پاکستان کې افدیشي څخه د اتیاو یا پینځاتیو په حدودو شاوخا کې یا د پینځینو حدودو شاوخا کې څونو پکن مسلمانان دي یا دا درته بلکې اغه مختيار د طایدوما شهر په اسلامی فکر پوری اړل لري دا سیمه چې د د مسلمانانو فتحه کړې ده او بیا مسلمانانو په دوه دولتونو فتحه کړې ده یو دولت د بسکری فتحه شوه د افغانستان راغلي دي او یادا شي د عربو د سیمه راغلي دي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 او بل ده هم دغه مرکزی سیمه او ده هم شرقي سیمه د بیا په جنگ باندې نه د فتنې شوی بلکې د فالم او په دعوت باندې او د مسلمانانو په نیک اخلاق باندې فتنې دي او نه یوازداسي نه بلکې دغه د اغې سیمه د بنگلاديش سیمه یا د دی خوا ته دغه د تایلند سیمه یا د مليزیه او د انډونیسییا سیمه یا د فیلپین سیمه د مسلمانانو ته پراته دي نو په دغه ټولو کې دلته مسلمانانو لختري نه دی راغلي د مسلمانانو د اخلاق او د تدين او د شی معاملې او د دعاو په دعوت باندې او د تاجرانو په تعامل باندې په خپ تعامل باندې په تحصيلي دي نوکه یو استار دی مالو سره دی فارابي چې سروي لې خونده ورکړې تر دي په نامه د الاسلام دین فاتح اسلام په خپل یو فاتح دین دی دي. اغه تختلفه کی کتاب دی غبي تار کال وکي کوونکې یو غزونه فتح کی مې په مثال کې دای لږو د زيوتر مسمانانو لشکره نه راغلي خو اسلام ورته راغلي دی ته د مسامانانو کار نهدي راغلی سه نه ده را شهلی خو پیغان ورته را شهدلله ده, ده, ده, ده, ده, ده, سنة. سنة ده, ده او د اخې را سامانان دی د دو و مه خصوصیت در ته ووا د پاکستان او د هنندستان او د بنگلدش او د بوتان او د د میانماري یا د برما او دسې او مجموعه کې د پاکستان او د هننددوستان یو و خصوصیت در مه خصوصتونونه یو مه خصوصیتې دا ده د دوې چې د تلل د د فکره او د اخیده او د فرهګ او د دی او د اخلاق سره پدې سره پدې معنی چې بوذا په لیسو دی پدې معنی هندو مذهب من سره غلې پدې معنی چې د استکان مذهبونه راغلي دي او پدې معنی چې نور مذهبونه راغلی. او دا ټول مذهبي یا اخلاقی یا فکری یا فلسفيانه اديان دي بشر جوړ کړی دي او دا بشر چې دین جوړایي نو معنی دا چې پ فکر او پرهنګ او ثقافت او په علم کې یو مرتبه ته ورسیږي ځکه ارث خو د دې نه پکه کوم علم باندې با با دا با او پکه ما اخلاقونه باندې پکمزور نظر باندې نړۍ مدرسې ګوټی نشي ورولای نه بیا دې ګوټی د ټولو سیمتي رنگي ويرنګوي دخنه یو ډول صبر یو ډول مقبولیت او معقولیتو دې ته ضرورت لري نو بنا ان تاسو چې نشي دې پدې کې علم ډیر کار کوي علم دوسته خلک دي لکه هر ډول علم که دې کفر علم کې دې اسلام علم نه هر ډول علم دې یو یوخصې دې نو پدې سره کتابونه چې پزرګونه په لاکونو تالیفات او کتابونه د هر علم او د هر فن لپاره دلتښته لري په دې سم دي دویمه خبره دا ده چې دغه سیمه څه ده د پاکستان او د هندوستان د سیمه د سیمه د تورې سیمه نه ده سم څه د تورې سیمه نه ده بلکې دوی په خپل وای چې دا سیمه د هر فن ته احترام لري دا هر څوک راغلی او تونه چې بس د عمل کوته مورانه او مونږ سره یو دوی واځي اوسه پر موږ سره سیاست نه امریکایان ته د عمل کوته مورانه او بلایي ورته به بیرته تون هیڅ دغه اسره هغه ته هم حاجی ته هم دغه توروالو مده چې بده مورانه موږ تاسو ری د دې د وڅناي ابتکار نه ده د دې سمه د هن سمه ده کاربان ترغلي ودا چې موږ مورانه اوسه موږ ته د اسلام سره اسلام نه لایې بیا په سپاتشي وي اول ورځ جنگ کوي دوه مره جنگ کوي دا چې دایمي انقلاب د دې کې د ټول د طار مسلسل پاتشي او پاتشي او پاتشي ورته قربانيو آماده که محمود راغلی د بلار خلک پرته مې ځانین سره شوی دی ورته که احمد راغلی د بکسو داسې موږ د تاسو سره یو بیا فرانسویان ورته راغلی د دې ځنا وایدا د تاسو سره یو د دې ورته راغلی برتنیان وایدا چې موږ د تاسو سره یو د تاسو سره یو د افغانان څار وخت ورته راغلی د لوديان یو يو را تختېدلای دی سوریان یو يو کس یې موږ افغانستان د مرکزنه یو خلک دې په یواز سره باندې پاتې جوړه یو فرد راغلی هغه ځانت پاتې جوړه کړی بس دي ترسه د بلب کې پیداشي د یو مخکې ښځه غلي دا دی دی تاريخي خصوصیت دی دی بس وطن مورنوي نور منګي فاتح قوم سره یو دا د وېش امریکایان د امریکایان په وطن مورنوي منګي تاسو سره یو چې حرب وګرځي کمه مسلمان ورترځي منګي تاسو سره یو وطن منرورنوي منګ وای ما دبویم ما کار تم پرې دي انځک تم پرې دي نور تاسو کومه انده باندې کوی منګ بلې سفر تا وای ملایانه مننده غسیږي اميانې مننده نظر یې ټول مننده غسیږي کپه بل ځای کې جنګ وي كدلت وي صحیح ده سمله که دلته هر د اوجنګ را شي و حرام ده ن زهکه خدا د هر س کا سره ملګری دي د دو یو عاعلمو غلی و چې منګه په غلا کې مهارت لرو هر فته راغللی د منګ ور سره راسته کري دی نو په مه باې کوک د تر لاتهري سی یاره به توه وکي دا به مقاومت و کوي دا به کوي دا صبر وکي دا به مشکلات غ دا به تککو په تاریخې په دی خلکوسی داې لیک شو ی نه سابت شوي دي نودنان دا خلک مفتتو خلک دي طالبانانی سرر ته یو ورځ نیم په محخومت په شایکوت ک کله ده چې سبا دیم پاکستان په موټ باشاات لیکي د شیکوت نرسې و که نه او په توره بور ک ورځ جنگ شوه ده چې س تو سپورې ل پنجاب په موټه باندکه زن د به توور بو ده بیا تو را بور رالي کلی ورتهه د بل چا په تووره نژ خپله توه نه لرري هغهه خوله بلله بلله خپغه وک هم دغه د دو مشرران وه که نه او خو هم دا د دو ممسرانان داسې نه چې دو د بلشه میلات وه بلک د دوی میلات نو هدف دا دی چې د دوسې یو خصوصیت دوست ته او فرهي خلک د خبره باندې پوېږي یم خصوصیت دا د چې دي او د هر چا سر ملګل شما تا مثالونه ویل که ه ته مغولان د مغولانو سووسته و کاله پا چا ور باې نو علم به د چااجانو دا, دا, دا, دا خلکې دا او د کوم نورته راغله دد نو نورته راغله دللته اییس تاممننو پر انانوته را لویساممننو انګریزانانوته راست اممننو مریکان سر رالو ست کااممنو ما د پیس ا والی ووره س اممننو د چا با هم ته لګې سر کوه ورغه وس تام او او بلله مساال چې د اوس تا د به تووجست که نه خلکو به پههبانې طالبانو بابانندې دا تور پرې کوو شله طالبان پاکستانې شي طالبان پاکستانې زه دوایم تر څومره اندازې چې پاکستان تعلیبي شو پهغومه اندازې افغانستان پاکستانی شوی نهدي یا تعالب پاکستان شوی نه دي چې څومره پاکستان طال شو بلکې تر اوس په داعملم عملهثابقته شو اوس داسې د تر کراچي کو د اوزار روان نه ده وجه دا د فاتح کو ملګې دي دا د دی او تاریخي خصوصیت دی اللب د علم خلک دي دی علم, علم تعلی بلې ن خو اخ داس د چې جن نه یو ورزن اره ده وناه هم ط إلى من ک سبحان الله هم مود هممدي حد